Світлим видіння. Еге ж, пане полковнику, говорив з радісною усмішкою батюшка, звертаючись до Залізняка. І говорили мені, діти, що ти обіцяв заїхати до нас, а все-таки не вірилося нам з титарем. Чому ж не вірилась, отче Хомо? Хіба я коли забував давніх друзів, та ще яких давніх? Хо-хо-хо, мабуть, років двадцять знайомі. Я ж тоді ще зовсім без вусий хлопець був. Так так, батюшка ласкаво усміхнувся. Пам'ятаю, з батьком приїжджав. Багато відтоді часу минуло, багато, тихо мовив і титар, сумно киваючи головою. Багато, зітхнувши, промовив Залізняк. Багато й горя навалилося відтоді на наші плечі. Ну, та що там горе лічити, перебив він сам себе з веселою усмішкою. Не такої ми мудрої науки, щоб могли перелічити все своє горе. То вже панам ляхам, єзуїтам або звіздарям якимсь легше зробити, а не нам. Та цур йому й пек, він усміхнувшись, махнув рукою, звернувшись до священника, додав. Та як же ви живете, отче Хомо? Ми ж, Лебонь, років десять з вами не бачилися? Так, так, десять. А що я, старенький, ніяко усміхнувся. Дякую Господові, милесердному. Ось поховав пані матку» що пан Титар прийняв мене до себе, годує й гріє, а я не можу нічим і віддячити йому, не можу через свою убогість. Панотче, ну як таке, отаке, заговорив Титер, увесь почервонівши від хвилювання. Я для вас не те що, а навіть знаю, знаю, з ласкавою усмішкою перебив його отець Хама. Ти для мене нічого не пошкодуєш, та тільки не вартий я того, немічний, убогий пастир. «Ви не варті?» – вигукнув титар, і зніяковівши затнувся. «Про це вже не вам судити, пан отчі, зауважив і Залізняк, «а нам, грішним, що потребуємо молитв ваших». «Ну, а як ти, пане титарю, теж бідноповдовів?» «Осиратів, пане полковнику», – журливо зітнувши, – відповів титар. Залишилося ось тільки двійка діток». «Бачив, бачив, парубок хоч куди казак». Такого жаль дома держати. Чому не посилаєш сина на Запорожжя? Куди вже нам? Хіба пустять? А ти не питай. Хіба запорозькі землі от Польщі муром кам'яним отгороджені? Та вільному птахові мури не стоять на перешкоді. От що, парубок хороший, я його по дочці твоїй признав. Схоже на покійницю матір. Еге ж, усякий пізнає. «Красоня!» – Залізняк з усмішкою глянув на Прісю. Під його поглядом дівчина зовсім зніяковіла і опустила очі. «Нагори собі!» – важко зіткнувши, – відповів Титар. «Нагори собі? Від колись це пане Титарю краса за гори стала вважатися? Відтоді, пане полковнику, як пане зовсім опанували нас! «Е, та що це ми?» – перебив він себе, – такі розмови завели. Пригощайтесь, гості любі, даруйте, немає господині. Дочка ще дитина зосім, а я не вмію гаразд пригостити. Ось Слив'яночка, ось Варенуха, а це ось сало копчене, тараня, паляниця. Вибачайте, не звикли ви до такої їжі і... Та що Бог послав. Годі, годі, пане Титарю, перервали Залізняк та його товариші. У нас руки звичні, самі знайдуть дорогу. Та й зубів припрошувати не треба. А страва і питва – саме ласощі для нашого горла. «Ну а що ж ти поробляв, синку?» – спитав священник. «Я?» – залізняк повів бровою і відповів загадково. «Та їздив вже все, сіяв, у хлібороби пошився. Не знаю тільки, які будуть жнива. Правду, кажучи… Добре поливають люди землю і кров'ю, і слізьми, можна б сподіватися, добрих сходів. Ну, поживем, побачимо. А тим часом одмовляв людей від поодиноких повстань, просив їх поберегти свої сили до слушного часу. Та що робити, адже важко стримати того, кому до горла ножа приставили. Залізняк глибоко зітхнув і додав уже іншим тоном. А тепер ось до вас просто із святого нашого Града Києва. От, пане полковнику, і розкажи нам, що робиться там. Та що ж, пан отче, відомо, як у Києві, все сяє ліпотою і благообразністю. Свята лавра вся наново прикрашена.